Thank mm -hmm. you. razani Va behanan Allah wa mušudiiki. Recci, povovo je put moj. Ja pozivam kalahu imajući jasne dookaze. Ja i svaki onaj i kojiime slijjedi i neka ka je hvaljan Allah. Ja njemo nikoga ne sma trabravni. وتمسكت بقران ان ان تحبط الله اكرام استوديو استوديو سبيل قالوا اولم تكن رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا Wamad unkefirrina in La. Azar vam poslannici vaši nisu jasne dokaze da nosili, uppita će oni. Jesu, odgovoriiće: Mollite onda vi reći će oni. ali će Molba oni koji nisu vjerovali uzuzaudna biti. Allah, Uzvješeni kaže: Mi smo od vjerovjesnika zavjetnih obuzeli i od tebe i od Noha i od Ibrahima i od Musa i od Isa.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 Kazývanie o Allahovim miroviesnicima. Kazývanie o Hudu a.s. Kur'ansko kazývanie o Hudu a.s. spomenuto je u surama Al-A'raf, Hud, Al-Mu'minun, Al-Suará, Fussilet, Al-Ahkáf, Al-Zárijat, Al-Najm, Al-Kamer, Al-Háqa, i El-Fedr. Čak je jedna sura nazvana po njemu. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, predajamo da shaba, kao i nekim israelijatima, navest kazivanje o Hudu alaihi selam. Hud alaihi selam je po muškoj lozi četvrti potomak Adov. Ad je sin Ausov, on sin Iremov, On sin Samov, a on je sin Nuha a.s. Otuda se Hudova a.s. narod nazivao Ad i Irem, po imenima Hudovih a.s. predaka. Oni su bili čistokrvni Arapi. Što se tiče arabiziranih Arapa, to su potomci Ismaila a.s., sina Ibrahima a.s. Nakon općeg potopa u vremenu Nuha a.s., i propasti cijelo čovečanstva, broj stanovnika zemlje ponovo se počeo povećavati. Počeše se širiti po zemlji na sve strane, od područja južnog dijela današnje Turske i sjevernog dijela Sirije koje je nastanjivao Nuh a.s. nakon potopa. Odatle, preko Palestine, ljudi su stigli do Arabijskog poluotoka, a narod Ad je stigao na južni dio poluotoka. Stanovali su u predjelu pjeskovitih brda El-Ahkaaf, tako sura El-Ahkaaf nosi naziv po mjestu u kojem su živjeli. Predijel pjeskovitih brda nalazi se u priobalnom području Es-Šihr između Omana i Hadremeuta u Jemenu. Najčešće su stanovali u ogromnim šatorima koje su pravili u dolini, a na vrhovima planina gradili su dvorce i palače. Niko nikada nije sagradio nešto slično njihovim dvorcima i palačama. Allah uzvišen im je podario ogromnu energiju i snagu uma i tijela. Bili su skoro Ademove, ali ih i selam, veličine. Svi ljudi nakon općeg potopa, sve do dolaska Ada, vjerovali su u jednog Boga, Allaha uzvišenog. Narod Ad je bio prvi narod nakon općeg potopa kojeg je šetan naveo na obožavanje nečeg mimo Allaha uzvišenog. Isklesali su sebi kipove od kamena i sami ih od sebe nazvali bogovima. Tako je čovečanstvo po drugi putu u historiji skrenulo s pravog puta. Pripadnici Ada imali su tri kipa, Samda, Samuda i Hirra. Bili su okorjeli nevjernici, drski i oholi u obožavanju tih kipova. Allah uzvišen im je kao poslanika poslao njihovog sunarodnjaka, najplemenitijeg porijeklom i najuglednijeg položajem, huda, ali ih selam, da ih pozove obožavanju Allaha uzvišenog i da ih odvrati od obožavanja izmišljenih božanstava. Potrkivao ih je na pokornost Allahu uzvišenom, traženje oprosta od njega i obećao im za to dobra i ovoga i onoga svijeta i zaprijetio im kaznom i na ovome i na onome svijetu ukoliko tako ne postupe. kudalej selam im je naglašavao da je njegova želja da oni krenu pravim putem i da on za prenošenje lahove objave njima nagradu traži samo od onog koga je poslao te da od njih nikakvu nagradu niti protuslugu ne traži. Pitao ih je. Zar nemate razuma? Pa da njime shvatite i razumijete da vas ja pozivam jasnoj istini koju svjedoči i vaša priroda prema kojoj ste stvorini. To je istinska vjera koju je Allah uzvišeni objavio. Nuhu, حب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان أربع رالة الصفة الله والإسلام والقرآن جنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه احب الله والإسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع راية السنه جدودين الدنا ساروا للعليا يقطار جدودين الدنا ساروا للعليا يقطار جحافلهم كتائبهم, جحافلهم كتائبهم, جحافلهم كتائبهم, كتائبهم على الض ya Allah u suri hud nakun kazivan o nuhu alayhi salam kaže a'adu posla smo njihovog sunarodnjaka huda O narode moji, govorio je on Allaha obožavajte Vi drugog Boga osim njega nemate Ta, vi samo izmišljate O narode moji Ja od vas za ovo ne tražim nikakvu nagradu Moja nagrada je samo kod onoga koji me je stvorio Pa ne svaćate? O narode moji tražite oprost od svoga gospodara i pokajte mu se, pa će vam on slati obilnu kišu i daće vam da budete još snažniji nego što ste sada i ne odlazite kao zlikovci. Međutim, oni su tvrdili da je ono čemu ih je hud ali ih selam pozivao neznanje u odnosu na njihovo obožavanje kipova. Pored toga, Smatrali su da Hud ali i laže kada tvrdi da ga je Allah uzvišeni poslao. Uzvišeni Allah kaže Glavešine iz njegova naroda koje nisu vjerovale, odgovarale su mu. Mi zaista smatramo da si ti neznalica i mi mislimo da si ti laživac. Hud alih i selam je negirao njihove lažne optušpe riječima. Nije tačno to što govorite, nego vam ja donosim istinu od Allaha uzvišenog, stvoritelja i vlasnika svega što postoji. Hud, alaihi salam, im je prenosio poruku gospodara svjetova, bez dodavanja ili umanjivanja, razgovjetnim i jezgrovitim riječima, u kojima nije bilo nikakvih nejasnoća i proturiječnosti, ali su ga ovako teškim stvarima optuživali. O, narode moj, govorio je on, nisam ja neznalica, nego sam ja poslanik gospodara svjetova. Ja vam prenosim poslanice svoga gospodara, i ja sam vam pouzdan savjetnik. Zar vam je čudno što vam dolazi uputa od vaše gospodara preko jednog čovjeka od vas, da vas opominje? Hud, alaihissalam, ih je podsjećao na to da su oni od potomaka vjernika iz Nuhovog salam, naroda koje je Allah uzvišeni spasio pri općem potopu. Sjetite se kada vas je On učinio nasljednicima nakon Nuhova naroda i dao vam krupni rast, zato se sjećajte Allahovih blagodati kako biste uspjeli, govorio im je Hud. Hud alaihissalam je podsjećao i na druge Allahove blagodati prema njima. Govorio im je, bojte se onoga koji vam je dao ono što znate, dao vam je stoku i sinove, i bašće, i izvore, ja se doista za vas bojim patnje velikog dana. Uprkos svim ovim savjetovanjima ustrajavali su u širku Allahu uzvišeno. Uzvišeni Allah kaže Ali su glavešine iz njegovog naroda koje nisu vjerovale i koje su poricale susret na onome svijetu i kojima smo dali raskoš na ovome svijetu govorile Ovo je samo čovjek kao i vi Jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete I ako se pokorite čovjeku koji je kao i vi sigurno ćete biti gubitnici Smatrali su da je nemoguće da Allah uzvišeni pošalje čovjeka kao poslanika. Ovu sumnju su iznosile mnoge neznalice, nevjernici, prije, a i sada. Zato im je Hud, ali i selam, govorio. Nemojte se čuditi tome što vam je jedan od vas poslan kao poslanik, da bi vas upozorio na Allaha i na susret s njim. Ja sam vam poslanik pouzdani, pa se Allaha bojite i mene slijedite. Uzvišeni Allah kaže, Ad je poricao poslanike. Ad je poricao poslanstvo huda, ali se njihovo poricanje hudovog poslanstva odnosi i na ostale Allahove poslanike. Jer onaj ko ne vjeruje u jednog poslanika, kao da ne vjeruje ni u jednog, jer među njima nema nikakve razlike kad je u pitanju dužnost vjerovanja u njih. Al al al al Hudov alejhi salam narod nije vjerovao ni usudni dan i nije su proživljenje tijela nakon što postanu prašina i govorili su materice rađaju a zemlja guta Jedni ljudi umiru, a drugi se rađaju. Govorili su. Zar vama onda prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista biti proživljeni? Daleko je. Daleko to o čime vam se prijeti. Postoji samo život na ovome svijetu. Mi umiremo i živimo i proživljeni nećemo biti. On je samo jedan čovjek koji u Allahu iznosi laži i mi imu ne vjerujemo. Živjeli su u Jemen, ali su se vremenom nastanjeli širom zemlje. Bili su arogantni prema ljudima. Snagom koju im je Allah uzvišeni dao, činili su nasilje i tlačili ljude. Hud, aleih i selam, ih je savjetovao da prestanu s tim. Međutim, oni su to odbijali, i govorili mu. Ko je od nas jači? Ističući svoju snagu i svoju konstrukciju, smatrali su da se njome mogu zaštititi od Allahove kazne. Na svakoj uzvišici, pored poznati puteva, gradili su ogromne građevine. Za tim građevinama nisu imali nikakve potrebe, nego su ih gradili, i smijavajući druge. Ti dvorci i palače bili su simbol njihovog ponosa i moći. Hud, alaih im je govorio, zašto na svakoj uzvišici palače zidate, druge ismijavajući, i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti, a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici, Bojte se Allaha i meni poslušni budite. Hud, alaih i ih je upozoravao, Da, ako se ne budu bojali Allaha uzvišenog i ako ne budu poslušni njemu, da će ostati bez tih velikih građevina, kao što su ostali i oni koji su bili prije njih, jer će njihovo nevjestvo prouzrokovati njihovu propast i kaznu u vidu njihovog iskorjenjivanja. Između ostalog, Hudu, a.s., je njegov narod govorio. Nisi nam donio nikakvo čudo, koje bi potvrdilo da je istina to što govoriš, a mi nismo takvi da ćemo napustiti obožavanje naših bogova samo na tvoju riječ, a da nam ne doneseš nikakav dokazni argument. Mi smo ubjeđeni da si ti lud, pa tako govoriš. Mi mislimo da te to zadesilo zato što se neki naš Bog na tebe resrdio, pa ti je razum poremetio i zbog toga te snašlo ludilo. Hud, aleih i selam, je omalovažavao njihove bogove i odjecao ih se, objašnjavajući da oni ništa ne koriste, niti štete, da ne predstavljaju ništa više od mrtve, nepomišne tvari, te da koliko može učiniti mrtva tvar, toliko mogu i oni. Govorio im je, ako oni doista mogu pomoći, koristiti i štetiti, kao što tvrdite, pa evo mene, odričajem ih se, Proklinjem ih, pa učinite mi kakvo lukavstvo i ne dajte mi nimalo vremena. Svi vi, zajedno sa svim onim što možete skupiti i uraditi, nemojte mi dati nijedan čas vremena. Čak nikoliko trepta je oka. Ja neću uopće obraćati pažnju na vas i vaša izmišljena božanstva. Neću razmišljati o vama, niti se na vas osvrtati ja samo Allaha uz obožavam i samo se na njega oslanjam. Samo ovo je nepobitan dokaz da je Hud, a.s., Allahu poslanik, a da su oni u neznanju i zabludi. To što mu oni nikakvo zlo i nevolju nisu uspjeli nanijeti, ukazuje na istinitost onoga što im je govorio i na neispravnost i izopačenost njihovog shvatanja i vjerovanje. <muchan> Otpuno isti, ovakav dokaz prije njega je koristio i Nuh, alihi selam. Uzvišeni, Allah kaže. Kaži im vijest o Nuhu, kada On reče narodu svome, O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, a ja se na Allaha oslanjam, onda se zajedno sa božanstvima svojim odlučite i to ne krite. zatim to nadamnom izvršite i ne odgađajte. Hud, alaihi salam, je govorio, nema ni jednog živog bića, a da nije u njegovoj vlasti. Moj gospodar zaista pravedno postupa. A ako se vi okrenete pa ja sam vam već prenio ono što vam je pomeni poslano. Moj gospodar će neki drugi narod umjesto vas dovesti i vi mu nimalo nećete moći nauditi. Doista, moj gospodar nad svakom stvari bdije. Međutim, oni su odbijali prihvatiti istinu i uporno ostajali u zabludi. U la ga utjerivali prkosili mu i ružno govorili o njemu. I samo ga je mali broj slijedio, krijući svoj iman. Oni su mu između ostalo govorili. Zar si nam došao zato da samo Allaha obožavamo, a da ostavimo ono što su naši preci obožavali? Daj nam to čime nam prijetiš, ako istinu govoriš. Nama je sve jedno. Savjetovao ti nas ili ne savjetovao? Ovako su vjerovali i drevni narodi i mi nećemo kažnjeni biti. On im je odgovarao. Na vas je već pala kazna i sržba vaše gospodara i vi ste to sa tim riječima već zaslužili. Zar se vi sa mnom prepirjete ovim kipovima koje ste vi i vaši preci proglasili bogovima, a o kojima Allah nikakav dokaz nije objavio. Zato pričekajte Allahovu kaznu koja će vas zadesiti, a ja ću s vama čekati. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi, jer me u lažu tjeruju. Uskoro će se oni pokajati, odgovori on. Nakon njihovog neprihvatanja istine i nevjerovanja, Allah uzvišeni im je uskratio kišu, tri godine, što ih je do kraja istrpilo. U tom njihovom stanju iščekivanja kiše, Allah uzvišeni je prema njima poslao vjetar. Vjetar je puhao iz smjera zapada. Ibn Ebu Hatim prenosi od Ibn Omera radijallahu anh, da je poslanih sallallahu alaihi vasallam rekao Allah nije kojim je ad uništen, ništa više od veličine prstena. On je naišavši pored beduina, dizao njih, njihovu stoku i metak između neba i zemlje. Kada je dio ada, koji je bio u naselju, ugledao taj oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, obradovaše se i povikaše. Ovo je oblak koji nam donosi kišu, vjerovali su, da je to milost, a bila je kazna. Od njega su očekivali dobro, a dobili su zlo. Ne, to je ono što ste požurivali, vjetar koji vam nosi bolnu kaznu, koji po naređenju svoga gospodara sveruši. ruši. Kisatun datluha ufura, kisatun datluha min usun. الا معز كننا الا معز قاموا للحق جسو قاموا للحق جسو من عصم من عصم bio žestoki, silni, ledeni vjetar koji je neprekidno puhao sedam noći i osam dana, pa nikoga od njih nije u životu ostavio, nego ih stalno pratio, tako da je za njima ulazio čak i u pećine gdje ih je obuzimao, izbacivao napolje i uništavao. Taj vjetar je bjesnio nad njima. Rušio je na njih čvrste kuće i utvrđene palače i bacao kamenje. Vjetar bi podigao neki od njih uvis, tako visoko, da se sa zemlje ne bi vidio. Okrenuo ga na glavačke i tresnuo zemlju. I pritome bi mu odbio glavu, pa bi tako ostalo tijelo bez glave. Kako god su rasli i odgajali se u znaku svoje sile i moći, i govorili Koje od nas jači Tako je Allah uzvišeni Protiv njih poslao nešto što je jače Taj vjetar je bio popraćen zastrašujućim glasom Uzvišeni Allah kaže I njih je s pravom pogodio strašan glas Pa smo ih kao nanos riječni učinili Daleko bio narod nasilnički Uzvišeni Allah kaže: A što se tiče Ada, oni su uništeni žestokim, silovitim vjetrom, kome on vlast nad njima 7 noći i 8 dana uzastopno bio prepustio. Pa unima povaljana ljude kao su šuplja palma debla vidio. Pa vidišli da je iko od njih ostao. Uzvišeni Allah također kaže i adu kada na njih posla smo žestok vjetar koji ništa do čega je došao nije ostavio a da ga u truhlež nije pretvorio. Oni su dokaze naše poricali pa smo protiv njih u nesretnim za njih poslali žestok vjetar da bi još na ovome svijetu iskusili ponižavajuću kaznu a kazna na onome svijetu je još teža i niko im neće pomoći. I kada je došla naša odredba, mi smo milošću našom huda i one koji su s njim vjerovali spasili i kazne i žestoke poštedjeli. Eto, to je ad. Oni su dokaze svoga gospodara poricali, bili neposlušni njegovim poslanicima, I slijedili svakog silnika i nađiju, na ovome svijetu ih je pratilo prokledstvo, a i na sudnjem danu će ih pratiti. Doista Ad nije vjerovao u svoga gospodara. Daleko neka je Ad narod hudov. One koji su vjerovali, Allah uzvišeni uzvišenije čuvao zajedno sa njihovim poslanikom. Oni su se sklonuli na sigurno mjesto tako da njih nije zadesilo ništa neprijatno i neugodno. Vjernici su nakon toga živjeli na mjestu gdje je nekada živio ad, zemlje Allahova, i on vlas na njoj daje onome kome on hoće. Imam Ahmed navodi da je Aisha radi Allahu Anha rekla Nikada nisam vidjela Allahov poslanika da se grohotom smijao pa da su mu se mogli vidjeti kutnjaci, on bi se samo osmihivao. Zatim ona kaže, kada bi on ugledao oblake ili vjetar, to bi mu se vidjelo na licu, rekla je. Allah uposlaniče, kada svijet ugleda oblake, oni se obraduju, nadajući se da je u njima kiša, a kada ti vidiš oblake, ja sam primijetila na tvom licu zabrinutost. On Aisha, ko mi garantira da u njima nije kazna? Hudov narod je kažnjen vjetrom. Kada su ga oni ugledali, rekli su, ovo je oblak koji nam donosi kišu. Hud, aleyhisselam, je ukopan u Hadrameutu, a Allah najbolje zna. Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, قد يستغلوا روحي وقتلوا فيها نبض كلما كلما كلما Nudio Sevil Zenica vam nudi veliki izbor audio i videomaterijala, audio komplecije života ashaba, iz života tavijina, prijevoz značenja Kur'ana kao i videoprodukcije naučno-edukativnog programa te crtane filmova za najmađer. Zato nas posjetite na adresu kanal22zenica ili putem telefona 413257 السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته كلما كلما كلما